Tudományhangjai hangjai a Kosut Rádióban. Mai adásunkban a hallásunkkal kapcsolatos nemtörődömség ártalmairól beszélünk. Tévedés ugyanis azt hinni, hogy a kevesebb több. Előzzék meg a visszafordíthatatlan és olykor fájdalmas tapasztalatokat. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kis Rita. Látod madárbarátodat, kinek éneke örömed volt, és semmi hang. Összerezzensz, az ijedelemtől eláll a szíved, a szemed mered, s elfog egy iszonyatos kín. Én tudom, mi a veszteség, tudom, mi dúlhatott Bétóvenben. Ezen túl nekem is az lesz a sorsom, hogy kínosan hánykolódjam, remetévé legyek, amikor minden cseppvérem az élethez vonz. Hermann Otto a nagyot halló zseni. Ezzel a címmel tartott előadást Balázs Boglárka fülorgégész az utolsó magyar polihisztor halálának századik évfordulóján. Sajnos Herman korában az orvosok eszköztára még meglehetősen korlátozott volt. Nem tudjuk egész pontosan, hogy milyen típusú halláspanasszal született, de már gyermekkorban komoly halláspanaszai voltak, általában nem is szeretett a gyerekekkel játszani, ezért inkább rajzolt az édesapjától megtanult madár preparátumokat csinálni, és úgy élte végig az egész életét, hogy gyakorlatilag alig hallott, akkor nem voltak még ilyen hallókészülékek, és amikor idősebb korában már képviselő volt, és a törvényhozásban is volt, őnek és is volt ilyen halló csöve, és akkor mindig ahhoz ült közel, aki éppen beszélt, mert azzal hallott. Egyszerűen döbbenetes, hogy mit vitt végbe életében halláspanasszal. Az orvostudomány mikor kezdett el foglalkozni a hallásvizsgálatokkal? Erre nagyon büszkék lehetünk, mert 1875-ben, amikor Bell a telefont kifejlesztette, egy évvel később hőgyesendre Endre magyar kutató már azt mondta, hogy ezzel a szerkezettel a hallást meg lehetne mérni. Tehát azt lehet mondani, hogy a telefon volt az első audiométer, ez valami őrület. Hivatalosan azok a műszerek, amikkel már mi tulajdonképpen mérni tudjuk a hallást, amire ténylegesen nagy szükség van, az 1922-es években, ráadásul megint kihúzhatjuk magunkat, mert Békési György, aki Nobel-díjas magyar kutató volt, ő csinálta az első audiométereket. Sőt, itt a János kórházban volt, 1923-ban az első Magyarországon használatos hallásmérő audiométer, szintén Békési György csinálta. Békésiről dr. Horváth László, a Puskás Tivadar távközlési technikum igazgatója így emlékezett 1999-ben. Békési György a világ egyetlen Nobel-díjas mérnöke. 1899. június 3-án született Budapesten. Édesapja diplomata volt, és szinte egész Európát bejárta, vitte gyermekét, és ő mindig az adott ország iskoláját végezte el. Mivel igen jó eszű gyerek volt, voltak olyan gimnáziumi évei, amikor kettőt-hármat is elvégzett egyszerre. 16 éves korára leérettségizett, hiába volt éret, nem tanulhatott tovább az egyetemen. Elment finom mechanikusnak. Ez nagyon fontos a későbbiek során, mert a boncolásainál azt a képességét, amit ott megtanult az optika területén, tehát finom munkát kell végezni. Ez a fejben a csiga boncolásánál volt fontos későbbiekben, ezt ő tudta használni. Később elméleti fizikából Budapesten lett bölcsész doktor, de 23-24-ben ezzel a diplomával nem nagyon lehetett elhelyezkedni. A posta hirdetett állásokat, és itt a kísérleti állomáson helyezkedett el, és az első feladata az volt, hogy részt vegyen egy telefon készülék fejlesztésében, mint egy forrasztó reszelő szakmunkás. Igényes volt, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy egy telefon hallgatót optimálisan meg tudjon szerkeszteni, ezért ő elkezdett a füllel is foglalkozni, hogy a fül és az érzékelő membrán között mit kellene létrehozni, milyen rezonanciák jönnek. Elment az ismerőseihez, és hozott egy koponyát, és azt három nap alatt tudta szétszedni, Úgyhogy a csiga, tehát az érzékelő, amelyben a folyadék van, nem tört szét. 1935-ben lett ebből gyártmány, és azt mondják az akusztikusok, hogy Magyarország sok készüléket tervezett, de ez a CB35-ös a legjobb akusztikailag, a mai napig is később meghívták a Hardwaardra, és ott folyamatosan tartott előadásokat, azt hiszem már 47-től, és fiziológiai kísérleteket végzett, leírta, amit itt a fürről tanult, és ment arrébb, ment az ízlelés, a nyelés a száj irányában, és ugye a 60-as években orvos élettani Nobel-díjat kap. Én azt hiszem szerencséje volt, tehát egy nagyon jó egyetemi előképzettséget kapott, közben bekerült egy postás műszaki környezetbe, ahol az akkori világ minden csodája megtalálható volt. Ott a beszédet, a hangot, elektromos jelé alapították, kisugározták, aztán visszaalakították, későbbiekben a képet is itt alakították elektromos jellé, tehát számára természetes volt, hogy valószínűleg a fül is valahogy elektromos jelek kialakítja az számára a bejövő információt, és nem hullámtani, áramlástani modellt, hanem egy elektromos modellt hozott létre, és ezt találta. Valószínűleg ezzel megerőzte korát. Tehát most már ez természetes, hogy mindent elektromos jellé alakítunk, már a sejtekben, az idegekben is ilyen jelek vannak, de hogy a fülben nem valami mechanikus ketyerek kocspog és ott egy kis harkály piszkálja meg az agysejtjeinket, akkor ezt nem lehetett tudni, de a postai millióban ez természetes volt. Amikor elkezdték a vizsgálatokat, gondolom meghatároztak valamilyen standardet, hogy mi a normál hallás, mik a normál értékek. Változott ez az Ez nem változott, a svédek csinálták, nagyon érdekes munka volt, behívtak ezer... 16 és 30 év közötti jól halló férfit és nőt Stockholmban, és beültették egy szobába, és azt mondták, hogy most mutatunk hangokat különböző magasságban, és amikor hallják, akkor tegyék fel a kezüket. És ennek az ezer embernek az átlagából meghatározták a hangosság mértékét, és decibelben határozták meg. Ez egy viszonyszám, tulajdonképpen nem egy 100%-os érték, hiszen ezer embernél van, aki egy picit jobban, és egy itt picivel rossz Hal. Tehát ez a nulla decibel, ez egy viszonyszám. Ez egy nagyon-nagyon kicsi érték. Elvileg lehet a nulla decibelt használni, de ez nagyon-nagyon kevés. Még a mérőműszerek is tulajdonképpen úgy vannak beállítva, hogy 5 decibelles hangosság emeléssel mérjük a hallásokat. És az is egy fontos dolog, hogy az ember tulajdonképpen nem csendben él, hanem valamilyen zajos, kisebb-nagyobb zajos környezetben, és a hangokból csak azt halljuk meg, amik ilyen másfél, két és fél decibellel hangosabbak, mint a környezeti zaj. Romlottak-e az adataink abból a tekintetből, hogy mondjuk a 20. század eleje és a vége közti hallás betegek száma? Igen, nagyon-nagyon nagy romlás mutatkozik, nem csak az időskorban. Egész pontos adatok állnak arról rendelkezésre, hogy az Egyesült Államokban egyetemre jelentkező fiatalok között a zajártalom, ami napjainkban sem gyógyítható, 30-35 százalékban kimutatható. Ezek 20 éves, egészséges fiatal emberek. Tehát a hallás állapota az embereknek nagyon sokkal rosszabb, mint régebben volt. Zajártalom, környezeti zaj, zajterhelés. Ismerős szavak, de most ne csupán az építőmunkások, gépészek, bányászok életére gondoljanak. Mindannyiunkat körülvesz, és igen, a fülhallgató hallgatott dübörgő zene, vagy a túlhangos mozi is zajártalmakat okoz. Márki Ferencet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensét hallják. Zajnak azt a hangjelenséget fogalmaznám meg, amelyre valaki vagy valakik azt mondják, hogy az olyan hang, amelyik nem kellemes, tehát nem tetszik nekem. Jelentett olyan zenét is, amit én nem szeretek, olyan zeneműfajt műfajt is, de hát általában olyan jellegű hangokra szoktuk használni, amelyeket igazából jó lenne nem hallani. Gondolok itt például a városi zajra, amelyek egy szükségszerű kényszerűsége a közlekedésnek, de igazából senki nem kéri, hogy ez legyen. Hogyha már városokról beszélünk, a zajterhelés az egy teljesen ismert kifejezés, miközben valahogy mégis úgy élünk, hogy próbálunk vele nem törődni. Igen, az az érzésem, hogy itt ez egy olyan faktor, amit jó lenne alacsonyan tartani, vagy jó lenne nem zajban élni, de egyszerűen az embereknek más szempontjaik magasabb prioritást élveznek, nevezetesen az, hogy legyenek boltok, üzletek, szórakozóhelyek, és legalább a munkahelyemhez közel legyek, tehát hogy ne kell mondjuk sokat utazgatni. Tehát jó lenne mondjuk mindenkinek kellemesen vidéken lakni, de hogyha már azt nézzük, hogy ez mekkora a költség, míg az ember beutazik, meg mennyi idő, akkor már azt mondják, hogy hát akkor már inkább elviselem a zajt. És azt gondolom, hogy belváros- külváros kérdés, az megint csak ugyanez, hogy utazás, költség, közelben lévő boltok, kell a gyereket vagy tud egyedül közlekedni. Tehát ezek a szempontok, és egyszerűen ma a társadalom olyan, hogy tulajdonképpen ezek a szempontok szinte mindenkinek felülbírálják azt a kérdéskört, hogy milyen zajos helyen élünk. Zajosságról inkább urbánus környezetben lehet beszélni? Zaj mindenhol van, tipikusan gépek adják ki a zajokat. Egyszerűen arról van szó, hogy vidéken nyilván kevesebb gép van, és ez kevesebb zajt okoz összességében. Tehát a városban amennyi autó, meg amennyi helyi közlekedési eszköz van, ezek mind-mind zajt bocsátanak ki. Nyilván egy nagyobb városban több az építkezés is, és így aztán összességében nézze sokkal több a forrás, ami potenciálisan kiadhat zajt. Vidéken ez területileg sokkal szétoslik. szétoszlik. Hogyan próbálunk védekezni? Milyen módszerek vannak most zajterhelés csökkentésére? A járművekre már elég régóta írnak ki előírásokat, amelyeket kötelezően be kell tartani, és ennek eredményeképpen a közlekedésben résztvevő, akár tömegközlekedési, akár személyszállító járművek, ezek az évek során folyamatosan egyre halkabbak. A gond csak az, hogy a mennyiség viszont növekszik. Ezért összességében nem lehet azt mondani, hogy a városi zaj az csökkenne, szóval az a ilyen szempontból nem nagyon változik. Mióta foglalkoznak egyáltalán azzal a vezetők, a politika, a kormányzat, hogy a városok zajterhelésére figyelni kell? Hát, hogy problémának megélike e azt nem tudom, hogy mikorra tehető. Az biztos, hogy az EU-ban körülbelül egy 10-15 évvel ezelőtt már belátták, hogy ez olyan komoly, akár egészségkárosító hatású tényező is lehet, hogy nem lehet egyszerűen ignorálni. De egy ideig csak arról volt szó, hogy hát zaj, zaj, zaj, város meg vidék között volt különbség, de aztán egy idő után megfigyelték azt, hogy a zajnak nem csak kinyelmi hatásai vannak, hanem ki lehet mutatni az egészségügyi problémákat, amik ebből adódnak. Itt nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy valaki haláskárosult és nem hal, hanem egyszerűen az, hogy fáradtabb lesz ezt tud jól dolgozni, és itt tovább. És ezeket megfigyelve hosszú éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül, előbb-utóbb az EU is arra jutott, hogy ezt szabályozni kell, és aztán megszülettek mindenféle rendeltek erre, hogy csökkenteni kell. Mégis hogyan tudták azt kimutatni, hogy valakinek a kialvatlansága, az alacsony stressztűrő képessége az a zajterheléssel függ össze? Azt figyelték meg, hogy azok az emberek, akik zajos munkahelyen dolgoznak, azok kevésbé tudnak jól teljesíteni, mint azok, akik csendesebb helyen. Erre aztán célzott kutatásokat is intéztek. Kapcsolatban állunk például egy olyan német céggel, egy német kutatóintézettel, akiknek van ilyen alvó laborjuk. Tehát az emberek oda mennek, és több napon keresztül, vagy akár több héten keresztül ott léteznek, ott laknak benn, és az adott helyiségekben jól kontrollált hangeseményeket bejátszanak, és ott akár dolgoznak, vagy akár mindenféle dolgot végeznek, és akkor akár ikg akár már más műszerekkel vizsgálják azt, hogy ezek az emberek milyen egészségügyi állapotban vannak, és így aztán lehet teszteni, hogy mi van, hogyha valaki például éjszaka adott számú repülőgépet hal folyamatosan. Meg lehet nézni, hogy hányszor ébredt föl, spontán felébredésekről beszélünk. Ennek következően meg lehet nézni reggeli tesztekkel, hogy mennyire jól működik az agya. Utána lehet egy olyan időszakot csinálni, ahol nem kap repülőgépes terhelést, és itt tovább. Tehát nagyon sok ilyen jellegű vizsgálati lehetőség van. Ezekben az alvó laborokban lehet a leginkább azt nézni, hogy mi az, amikor az éjszakai zajtérhelés van. De olyan laborokban, ahol egész napot lehetnek emberek, ott napi szinten is lehet vizsgálni, hogy ha ott van és ott dolgozik és ott létezik, akkor vajon milyen eredményt tud nyújtani. A kipihentésre vagy a teljesítőképességre vannak nagyon jó tesztek, ezt lehet vizsgálni, hogy változik-e valakinek a teljesítménye adott zajhatás hatására. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen azt mondják, hogy a látás az a legfontosabb az embernél, és nem. Balázs Boglárka filorgégész a hallásnak legalább ugyanolyan szerepe van, mert a hallásból alakul ki a beszéd, a beszédből az írott szó, és tulajdonképpen az emberi válásunkban a hallás jelenti a legnagyobb szerepet, mert a halláson alapul a beszéd észlelés, a beszéd észlelésen alapul az idegen nyelvek tanulásától kezdve az írás-olvasás reflexek kialakulása, és a beszéd észlelésen alapul a beszéd megértés. Tehát az embernek az egész szellemi élete hogy belőlünk majd felnőtt korunkban mi lesz, ez már gyermekkorunktól a halláson alapulva alakul ki. Na most a látás az nagyon érzékeny dolog, mert ha nem látom a tévét, ha nem tudom elolvasni a közértbe, hogy mi mennyibe kerül, akkor az a hétköznapi életemben elég súlyos hiba. A halláspanasz nagyon sokáig rejtve marad. Gyermekkorban is, felnőtt korban is. Hát nem a nagy dolog odamenni és hangosabbra tenni azt a potenciométert, és a tévét, és a rádiót hangosabban hallgatni. Nem megyek el színházba is, nem megyek el hangversenyre, azért, mert nem jól hallok, tehát nem annyira fontosnak tűnő az ember életébe. Azt talán, hogy kicsit hangosabbra veszem a tévét, az lehet esetleges. Mikortól mondhatjuk azt, hogy ez már valami problémára utal? Tulajdonképpen elvileg egy számot kell mondanom, mert van egy úgynevezett szociális hallás küszöb, ez a 30 decibel, ez még nem olyan óriási nagy hangerő, de azon hallani kell. Akinek a hallása annál rosszabb, annál különböző problémák jelentkezhetnek. Amit már mondtam, hogy például a színházban nem jól érti a beszédet. Na de a hétköznapi életben otthon is félreértések lehetnek. Tehát egyes hangokat nem hall jól, és akkor más szavakat gondol. Ki, mert ugye az ember agya megpróbálja összerakni azokból a hangokból, amiket hall, hogy hát, ha az úgy jó. Tehát nagyon fontos az, hogy én pontosan értsem azt, hogy milyen szavakat mondanak. Leggyakrabban időskorban például a magas hangoknál van halláscsökkenés, tehát S, S, C, C, ezek, hogyha nem jól hangzanak, félreértések lehetnek. Valaki telefonon érdeklődik valami nagyon fontos ügyben, és nem jól érti, hogy mit mondanak neki. A telefon egyébként is az nem mindenre alkalmas, mert az is körülbelül 3000 Hz-nél viszi át csak a hangot, tehát megint az ember agyára van szükség, hogy összerakja ezekből az összetevőkből, hogy mit mondanak neki. Mi határozza meg azt, hogy egy város milyen mértékben mondja ki a maximum értéket? Tehát ezek eltérőek? Mondjuk Stockholm hangosabb, mint Budapest? a hasonlók a határértékek. Dr. Márki Ferenc villamosmérnök. Inkább az szokott lenni, hogy városon belül különböző környezeteket határoznak meg, kertvárosi, nyíltváros környezet, ipari területek és itt tovább, és akkor ezekre különböző határértékeket írnak elő. De tipikusan mondjuk kertvárosi és kertvárosi övezetekben, különböző városokban, országban olyan nagy különbségek azért nincsenek. Mi az, ami normálisnak tekinthető? Mi az, ami még belefér? Mondjuk nézzünk egy rockkoncertet, ami nem fér bele, meg van is belőle probléma éppen Budapesten is elég. És mondjuk mi lehet a Kertváros? Az 50 dB az a határérték környéke. Tehát inkább azt mondanám, hogy a Kertváros nyugalma az olyan 40 decibel környéke. Tehát ez lenne az, amit a mai ember úgy gondol, hogy ez eléggé kellemes. A rockkoncertek valahol a 100 decibel és 110 környékén mennek, ezek már biztosan hogy a hosszú távon nagyon károsak úgyben tudták ezt elég jól vizsgálni, hogy pontosan mi is az, ami károsítja az embert, és mi az, ami még elviselhető, és ott arra jutottak, bár itt is némileg eltérnek a számok országonként, milyenleg ott tartunk, hogy azt lehet kimondani, hogy ami 80 decibel alatt van 8 órán át hallgatva, az biztosan nem fog hosszú távon fülön mérhető halláskárosodást okozni, ami viszont 85 fölött van, az viszont garantáltan fog. Na most innentől kezdve lehet erre hivatkozni, hogy hát a 80 dB az még a hogy a, 8 órán túl azért pihennek a az emberek, és akkor ott nem ekkora zaj van. Tehát ha a városi alapzaj az 50-60 decibel, azaz mondjuk valaki belvárosban lakik, akkor ő gyakorlatilag minimálisat pihen, hiszen neki még éjszaka is megvan ez a hangerő. Ha csak nem becsukja az ablakát, és ez esetleg jól is hangszigetel, de mondjuk nyáron meg nem csukja be, és akkor meg sem meg foglalkoznak ezekkel az értékekkel az emberek? Én most arra gondolok, hogy nagyon jó kis mobiltelefonos applikációk vannak már, ilyen kis decibelméterek. Szóval, hogy egyáltalán egyébként egy átlagember honnan tudná, hogy mekkora zajban van? Meg tudjuk ezt becsülni? Azon kívül, hogy ha nagyon hangos, akkor érzem, hogy kellemetlen. Az a gond, hogy szubjektíven tudjuk azt érezni, hogy ez a megszokotthoz milyen viszonyban van. És sajnos itt a megszokás a nagy úr, tehát aki városi zajban nő föl, annak az a referencia szinte ez a nagyjából 50 decibel lesz. Ehhez képest ő észreveszi, hogyha valami halkabb, és észreveszi, hogy hangosabb. A fülünk, mint műszer, az igazából akkor jelez, amikor már tényleg nagy a gond, tehát ilyen 110 decibeles hangerők környékén vagyunk. 120 130 van valóban tényleges fájdalom, 110 környékén pedig már az embernek úgy elkezd torzítani a füle. Na most nem most Visszatérve megbízhatóak egyébként ezek a telefonos kis applikációk? A mobiltelefonos programokkal az a probléma, hogy különösen androidoknál ott egy adott program nagyon sokfajta telefonra föltelepíthető. És anélkül, hogy a szoftver gyártója bemérni az egyes telefonokat, nem tudhatja megmondani, hogy amikor a mikrofonról kap egy adott értéket, az a valóságban mit jelent. Most arra gondolok, hogy a mikrofon az a hangnyomást, vagy a hangerősséget átkonvertálja egy számértéke, ami mondjuk nulla és nem tudom mennyi között helyezkedik el. és nem tudhatja azt a szoftverírója, mert ez nincsen bele kódolva a telefonba, hogy az a leadott szám, mintha egy százas érték a hány decibelnek felel meg. Tehát, hogy ez vagy beméri, vagy pedig kalibrálhatóvá teszi. Na most kalibrálni nem nagyon szokás, tehát az emberek ezt nem szokták. Bemérni pedig a gyártó, hát, vagy beméri, vagy nem. Ugye drága szoftvereket mérnek be, az emberek viszont olcsó szoftvert szeretnek. Saját tapasztalatom az, hogy nagyon nagy szórások vannak. Tehát vannak olyan programok, amelyek elég jó értékeket mutatnak, még az olcsó meg az ingyenesek között is, tehát megközelítőleg azt mutatják, ami a való és vannak olyan programok, amelyek messze eltérült, tehát akár 20-30 is tévednek. A halás problémák egyik sajnálatosan tipikus kezelési módját Márai a következőkép írta le. Csak lelkem, miféle hang ez? Hang, kegyelmes úr, Csodálkozott az asszony. Nincs itt semmiféle hang. De, mondta az öreg úr makacson, Hang, nem hallja. Olyan zúgás. Nem, még csak nem is zúgás, inkább csengetés. Igen, mondta, Felderültem biztosabban. Csendes, távoli csengetés. Mintha egy ébresztő úr a csengője szólana messze valahol. Az asszony erősködött, Hogy nem hall semmit. Majd találgatták, hogy talán villanyos jár a közelben, az csönget. Figyeltek az éjszakába, s csak ugyan mindenféle hangokat hallottak, útszéli zörejeket, a villanyos csengetését, távoli vonatfüttyöt, egy vontatóhajó gőzösének búgását. De az öreg a fejét rázta. A hang, amelyet hallott, félreérthetetlen volt, állandó, sípoló, csöngető zúgás, mintha gépezet járna valahol. Mindegyre szólt, mintha egy tébolyodott tücsök círpelne valahol. Az öreg úr vállat vont, hadd szóljon. De a hang másnap, harmadnap sem hallgatott el. Most már az utcán is hallotta, a kávéházban, mindenütt amerre járt. Zúgott és zengett tovább szemtelenül és fölényesen. Most már fárasztotta néha a hang. Elhatározta, hogy elmegy az orvoshoz. Idegesség, mondta az orvos. A fülidegessége. Nem kell törődni vele, mondta barátian bizalmasan, mintha egyenrangú módon beavatná az orvos a beteget, a terméket betartsanak, vagy akár csak egyetem mondják meg, hogy milyen hangségébe. Persze, mondta a tábornak, spólogatott, Nem kell törődni vele. Az lesz a legjobb. Valahol az is bejön egyre inkább a kibb, vagy egyre hangosabbak vagyunk, egyre hangosabban élünk, és egyre kevésbé zavarnak minket a hangok. És úgy elmegyünk a probléma mellett, sőt, mi több nem is kezeljük egyáltalán problémaként, hogyha valami hangos. Ezért Ez így nem igaz, mert az látszik, hogy az egyre zajosabb vagy egyre hangosabb világban élésnek az a következménye, hogy a felnévő generációknak egyre rosszabb a hallása. Ez azt jelenti, hogy egyre korábban jelentkeznek halláspanaszok, és a halláspanaszok azok nem csak azt jelenti, hogy nekem vissza kell hogy mit is mondott a partnerem, vagy esetleg egy idő után. Készülék, az szükségem, hanem azt szokták mondani, hogy életminőségbeli problémák kezdenek fellépni. Tehát, hogy kevésbé illeszkedek be a csapatba, nem jól teljesítek a munkahelyemen, mert nem tudok olyan jól koncentrálni, és nagyon sok ilyen jellegű járulékos probléma adódik abba, hogy az embernek rosszabb a hallása. És hát mivel a hallás az nem olyan, hogy bekapcsolom, kikapcsolom, és egyszer csak elromlik ezért nem is olyan látványos a romlása sem. Így aztán az, hogy most az ember nem 50 évesen ér el egy adott, némileg gyengültebb szintet, hanem már mondjuk 30 évesen, hát ugye a felnövek erő Fogalma sincsen, hogy mire is lenne a normális. Vannak erre most törekvések Magyarországon, hogy próbáljuk az alapértékeket ha csak lehet csökkenteni? Igen, a Magyar Tudományos Akadémia elkezdett azzal a kérdéskörrel foglalkozni, hogy valahol meg kéne állítani ezt a tendenciát, hogy az emberek egyszerűen hozzászokás alapon elviseljék a nagyobb hangerőket, és arra jutottak, hogy felnőttek körében itt nagyon nehéz egyelőre lépést hozni, mert nagyon sok paraméter befolyásolja azt, hogy hol lehet és hol kell korlátozni a hangerőket. Ellenben azt tapasztalják, hogy kisgyerekeket, akár iskoláskorúakat, akár óvodáskorúakat feleslegesen túl nagy zajterhelés éri, akár az óvodában, akár kisebb zenei rendezvényeken, és ezzel próbálkoznak, hogy ezekre előírni valamiféle szabályozást, hogy foglalkozzunk az, hogy legalább a szülők tudatában legyenek annak, hogy minek teszik ki a gyereküket, hogy az neki sok lesz, vagy nem lesz sok, és akkor azt a szülő mérlegelhesse, hogy ő ezt bevállalja, és a gyerekét el a rendezvényre vagy sem. Ezek tipikusan rendezvények. De arra gondolok, hogy ha bemegyek egy plázába, már akkor én legalábbis személy szerint azt érzem, hogy dübörgő zene áradat fogad. Minden boltból más szól, minden boltban más hangerőn, tehát már maga az egy olyan összetett inger, ami nekem felnőttként furcsa. Na most más is megy a gyerekével plázába vásárolni. Igen, sajnos itt az a nehézség, hogy azt kell mindig vizsgálni, hogy egyáltalán az emberekben először tudatosítani, hogy van probléma, és utána meg kell próbálni azt, hogy olyan rendelkezéseket hozni, amelyel a probléma kezelhető. Mi azt látjuk, vagy legalábbis az akadémia azt látja, hogy könnyebb zenei rendezvényekre először előírni azt, hogy bizonyos határokat betartsanak, vagy akár csak egyetán mondják meg, hogy milyen tartányba fognak mozogni, mint mondjuk egy plázában előírni boltonként, hogy melyik volt milyen hangos legyen, mert akkor belekeverednek olyanok is, hogy na de hát, hogyha az emberek hangosan beszélgetnek a plázában, akkor nem halkíthatom le annyira a zenémet, hogy azt ne lehessen hallani. Nekem jogom van, hogy fölhangosítsam annyi zenét, hogy valamelyest lehessen hallani. Persze, hogyha boltok fölhangosítják a zenét, akkor nyilván a benne lévő emberek is hangosabban beszélnek. Tehát ez egy öngérszű folyamat, és borzasztó nehéz a szabályozása. Tehát ezért szeretnénk megpróbálni, hogy nem is annyira számokkal, meg kötelezvényekkel elsősorban kényszeríteni arra a társadalmat, hogy vegye tudomásul, hogy ez zajos, hanem megpróbálni a társadalmi tudatosságot felhívni, hogy kezdjünk el azzal foglalkozni, hogy az emberek legyenek tudatában annak, hogy mi az, ami jó és hosszú egészséges és kifizet. Mit tehet az, akinek jogában áll hallani a hangos helyekkel szemben? Tehát milyen lehetőségeink vannak civilként, átlagemberként? menekülni. Sajnál, nagyon nagyon rossz a válasz, tehát tudom, hogy elkesető ez a válasz. Igazából az van, hogy hatósági előírások vannak mindenféle környezetre, hogy milyen zajok elfogadhatóak. Arra viszont tipikusan nincsen semmiféle előírás, hogy az ott tartózkodó emberek milyen hangosak legyenek. És tényleg nagyon nehéz azt mondani, hogy valahogyan szabályozni kéne. Ha az embereknek igényük lesz majd arra, hogy csendesebb környezetben éljenek, akkor egyszerűen kerülni fogják azokat a helyeket, amik túl zajosak. Ha a Hol nevetne, hol meg sírnom, a fekete is fehér borna talál. Hallom mások, látom mások, víziók és hazugságok, érzések és kívánságok. Megtörnének, széttörnének, tükörfalán a beszédnek áll. A... A Tudomány Hangjai mai műsorában a zajterhelés hatásairól a hallásunkkal kapcsolatos nem törődömségről hallhattak. A szerkesztő Kis Rita volt, munkatársok Pálfibalázs német és Németh László. Köszönjük figyelmüket!